Kapitola pátá přehlídka válečného umění Žáky učitele Dróny, Bímu a Duryodanu, Soky na život a na smrt, nikdo nepřekonal v boji s Kijem, Judyštira vynikal v hodu oštěpem a v zápase na válečných vozech, Nakula a sádéva byli nejlepšími šermíři a Ašvatáma projevoval největší nadání v ovládání mystických zbraní. Arjuna však po všech stránkách předčil každého. Stal se Atiratou, válečníkem schopným bojovat se šedesáti tisíci bojovníky najednou. To jen zvětšilo nevraživost tritaráštrových synů, kterou cítili k Arjunovi i k jeho bratrovi, mocnému býmovi. Jednoho dne se Drona rozhodl prověřit schopnosti svých žáků. Vysoko na strom umístil dřevěného ptáka, svolal všechny prince a každému z nich řekl. Chop se, luku, a zaměř tomu ptáku na oko. Jednoho po druhé vás vyzvu ke střelbě. Prvního vyzval judištěru. Když si na tětivu nasadil šíp a zamířil, drona pronesl. O, princi, řekni mi, co vidíš? Judiš teda odpověděl, že vidí své bratry, drónu, strom i ptáka. Drona se ho znovu a znovu ptal, co vidí, a pokaždé dostal stejnou odpověď. Drona ho nakonec pokáral a řekl mu, ať nestřílí a jde se posadit. Cíl by stejně netrefil, pronesl mrzutě. Pak zavolal Duryodanu. Když byl připraven ke střelbě, dróna mu položil tutéž otázku. Princ odpověděl jako Judyštyra a drona i jemu řekl, aby si šel sednout. Drona volal jednoho prince za druhým a všichni mu odpovídali podobně: Nikomu na ptáka v koruně stromu vystřelit nedovolil. Nakonec zavolal Arjunu. Když napnul luk a připravil se ke střelbě, drona se ho zeptal: Řekni mi, co vidíš: Vidíš mě, své bratry a strom? Arjuna odpověděl, vidím jen ptáka, tebe, bratry, ani strom nevidím. To drónu potěšilo. Po chvilce se ho zeptal, když vidíš ptáka, tak mi prosím tě řekni, jak vypadá. Arjuna na to řekl, vidím jen jeho hlavu, tělo nevidím. Drona cítil, jak se mu radostí zježily vlasy a řekl, střílej! Arjuna zasáhl vystřelným šípem dřevěného ptáka do oka a ten spadl ze stromu na zem. Dróna svého žáka se sazami radosti objel, čemuž Duryodhana a jeho bratři se zlostí přihlížili. Za nějaký čas se šel dróna s princi vykoupat do gangy. Když stoupil do vody, chytil ho hrozivý krokodýl. Ačkoliv byl schopen se osvobodit sám, vykřikl. O, princové, zabijte rychle to zvíře a zachraňte mě. Princové byli ohromeni bolestí, když viděli svého učitele chyceného krokodýlem. Stuhli strachem. Všichni, kromě Aržuny. Okamžitě vystřelil pět šípů, které krokodýla pod vodou zasáhly a rozsekali ho na kusy. Tláma se mu otevřela a uvolnila dronovou nohu. Drona došel na břeh a vzal si Arjunu stranu. Řekl mu: Chtěl bych ti dát tu nejlepší ze zbraní. Přijmi ode mne znalost brahmástry. Střely obdařené brahmovou silou již nic neodolá. Tato zbraň smí být použita pouze proti nadpřirozeným nepřátelům. Pokud ji vypustíš proti někomu jinému, může zničit celý svět. Drona potom Arjunovi řekl, že ve střelbě Lukem ho nikdo nikdy nepřekonal teď byl nepřemožitelný. Když Drona shledal, že princové ovládají zbraně i válečnictví, přišel ke drytaráštrovi a řekl mu: O králi, tví synové završili svou výuku. S tvým svolením by nyní mohli své znalosti předvést. Dovol mi uspořádat přehlídku. Dritaráštra poděkoval Drónovi za výuku princů a řekl, Závidím těm, kteří budou moci sledovat hrdinství mých synů. Já se přehlídky zúčastním v doprovodu Vidury, který se stane mýma očima. S jeho pomocí vše zařiť o nejlepší zbráhmanů. Drona a Vidura pak vyjeli z města a vybrali prostorný a rovný kus v země. Po vysvěcení místa modlitbami a oběťmi bohům nechal Drona zkušené architekty zbudovat velký stadion s rozlehlou plošinou ve středu a tribunami stoupajícími do všech čtyř světových stran. Zámožní obchodníci zaplatili ve stavění tisíců překrásných křesel z vyřezávaného dřeva a vykládaných slonovinou a perlami. Na královské tribuně vystavili řadu zlatých trůnů obložených korály a drahokamy. Stěny stadionu sahaly až do nebe a lemovaly je vysoké bílé stožáry s barevnými vlajkami třepotajícími se ve větru. V příznivý den, určený královskými astrology, zaplněli stadion lidé, toužící spatřit prince, předvádějící svou sílu. Bíšma a Vidura, který za ruku vedl dritaráštru, šli v čele průvodu. Hned za nimi kráčeli dróna a krypa spolu s ostatními členy královo doprovodu, například s Bálikou a Somadatou a dalšími krály z okolních království, kteří přijeli na návštěvu. Dvorní dámy vyšly z města v běloskoucích šatech a ozdobené šperky v doprovodu mnoha služebných. Vystoupali na královskou tribunu podobný bohyním stoupajícím na posvátnou horu Méru. Zástupy lidí všech čtyřkast se valili na stadion a obdivovali jeho krásu. Rozsáhlé části byly z ryzího zlata a hustě posázené drahokami vajdúria nedozírné ceny. Stadion zdobilo nesčíselně pestrý girland a šňůr perel. Hlas lidí zaplňujících stadion zněl jako šumění oceánu. Zněly trubky a duněly bubny, a to vše se mýsilo troubením na tisíce lastur a vzrušeným hovorem. Když se všichni usadili, vstoupil do arény drona se svým synem a švatámom. Na sobě měl bílou róbu a girlandy z bílých květů a tělo měl potřené bílou santálovou pastou. Jeho vlasy a vousy byly rovněž bílé a spolu se svým mocným synem Vypadal jako měsíc doprovázený Marzem. Když drona předstoupil, vřava se utišila. Dróna pak v aréně nechal početný zástup bráhmanů provést příznivé obřady. Stadionem zněli mantry. Své nástroje zároveň rozezvučeli i obratní hudebníci a svou hudbou potěšili a sklidnili nedočkavé publikum. Princové všele s judištěrou vkráčeli do arény jako hrdí a mocní lvy, odění v zářících brněních a vyzbrojení všemi druhy zbraní. Róna jim přikázal, aby předvedli své dovednosti. Počínaje je předstupovali princové jeden po druhém. Sedlali hbité koně a na jejich hřbetech obratně kroužili po aréně a zasahovali pevné i pohyblivé terče šípy, na kterých byla verita jejich jména. Tisíce rychlých šípů letěly do všech stran a někteří z přihlížejících občanů uhýbali strachy. Jiní s očima úžasem do kořán neměli na strach ani pomyšlení. Stadionem znělo výborně, bravo! Umění princů v zacházení se zbraněmi, jízdě na koni a řízení válečných vozů bralo dech. Po předvedení všech těchto schopností vytáhli své do modra se lesknoucí meče a s pochřikem se vrhli jeden na druhého. Lidé se kochali pohledem na půvab, rychlost i sílu všech princů. Drona pak nechal předstoupit býmu a Durjodanu, aby předvedli zápas s Ký. Oba dva hrdinové se probodávali očima a řvali jako rozuření bíci. S pohledem upřeným jeden na druhého, kroužili těžkými železnými Ký vysoko nad hlavou. Vidura tu scénu popsal Dritaráštrovi a Kuntí Gandhári. Takže oba princové si chtějí vzájemně nahnat strach. Jejich kije s hromotným rachotem naráželi do sebe a do vzduchu z nich odlétala z Díváci Diváci se rozdělili. Někteří podporovali Bhímu a jiní zase Duryodanu. Výkřiky, pohleď na siláka Bhímu, nebo jen se podívej na mocného Duryodanu! Zaplnili stadion. Drona pochopil, že zápas začíná být příliš vážný a také viděl, že lidé jsou čím dál tím vzrušenější. Řekl svému synovi, ať vkročí mezi řvoucí soupeře a zastaví je. A švatáma oboslechla svého otce a rychlým pohybem vpřed se mu podařilo oba prince od sebe oddělit. Když se od sebe Bhýma a Duriodana vzdálili, stále na sebe zlostně zíraje, Vstoupil si do středu arény dróna. Přerušil hudebníky a promluvil hlasem rozléhajícím se jako hrom. Nyní pohleďte na Arjunovi schopnosti. Je mi dražší než vlastní syn. Tomuto Indrovu synovi se v žádném druhu vojenského umění nikdo nevyrovná. Během drónova proslovu do arény vstoupil vznešený Arjuna. Oděn ve zlatém brnění a s objemným zlatým toulcem na zádech. Vypadal jako mrak odrážející paprsky večerního slunce, ozářený duhou a záblesky světla. Nepřemožitelný princ kráčel chůzí lva a když se rozhlédl po aréně, vyděsil každého, na koho padl jeho pohled. Z publika vycházely radostné výkřiky. Lidé troubili na lastury a rozeznívali hudební nástroje. Tento pohledný mladík je Kuntin třetí syn. Je nejlepší ze všech cnostných mužů a ze všech nejsilnější, říkali jedni. Je synem mocného Indry a nejlepším ochráncem kurovců, dodávali druzí. Z davu byla slyšet samá chvála. Když to slyšela Kuntí, cítila, jaký zprsou příští mléko, které jí spolu se Sazami zmáčelo hrud. Dritaráštra se zeptal, proč lidé tak radostně pokřikují. Když mu Vidura odpověděl, že je to kvůli tomu, že se v aréně objevil Arjuna, Dritaráštra řekl, jak jsem požehnán třemi seny kuntí. Jsou jako tři obětní ohně a kuntí je jako obřadní palivo. Uvnitř ale vřel zlosti. Proč takhle lidé neprovolávají slávu jeho synům? Což pak se Duryodana na nevyrovná, Kdyby jen mohl vidět, co se děje. Vidura popisoval slepému králi dění v aréně. Arjuna předváděl jednu nebeskou zbraň po druhé. Agniho zbraní chrlil oheň a varunovou proudy vody. Vájovou zbraní spustil obrovský vichr a zbraní Parjanya prudký liák. Pomocí zbraně Bhouma stvořil kus země a zbraní Parvatia vstyčil uprostřed arény kopec. A pak, použitím zbraně Antardhana, nechal všechny tyto věci opět zmizet. Zatímco lidé lapali po dechu, princ předvedl všechny druhy mystických sil. V jednu chvíli vypadal jako vzrostlá palma a po druhé byl malý jako palec. Chvíli byl na svém vojenském voze a za okamžik už stál na zemi daleko od něho. Drona vpustil do arény mechanického železného kance který se velkou rychlostí řítil na její druhý konec. A Arjuna ho zasáhl do tlamy pěti šípy, jako by byli jeden. Dvacet šípů vstřelil do dutého kravského rohu, který se točil na laně připevněném pevněném natyči. Poté, co Arjuna ukázal svou zručnost v zacházení s Lukem, vytáhl meč a kij a předvedl s nimi množství obratných pohybů. Přehlídka byla téměř u konce. Přestala hrát hudba a vzrušení publika opadlo. Náhle všichni zaslechli, jak u brány stadionu, kdo si mocně tleská rukama a řve jako rozlícený slon. Zřejmě přišel nějaký ohromný silák. Lidé se začali rozlížet, kdo tyto zvuky vydává. Pukají snad skály vedví? Trhá se snad země? Ostatní se domnívali, že jistě přišel nějaký žádlivý bůh, aby ukázal svou moc a sílu. Drona vyskočil a obklopen bratry Pántovci se podobal měsíci mezi jasnými hvězdami. Duryodana stál se stovkou svých bratrů jako indras nebešťany. Všichni hleděli k bráně. Přicházel k ním bojovník, který vypadal jako planoucí slunce. Na sobě měl zářící brnění, které bylo přirozenou součástí jeho těla a ozdoben byl náušnicemi svítícími jako oheň. Země pod jeho kroky duněla a připomínal kráčející horu. Dav zůstal bez pohnutí a upřeně sledoval nového příchozího. Kdo je to? Ten hezký mladík kráčel přímo k drónovi. Poněkud nedbale se poklonil u jeho nohou, a potom vzdal úctu Kripovi. Otočil se opět k drónovi a řekl mu hlasem, který se rozléhal do všech koutů stadionu. Jsem Karna, s tvým dovolením o obráhmanu předvedu ty též schopnosti jako Arjuna. A nejen to, všechny výkony, které předvedl Kuntin syn, jistě překonám. Dívejte se a žasněte. Lidé najednou povstali, jako by je někdo zvedl a začali zleskat. Arjuna se cítil zahanben a rozloven. Svíral a otevíral pěsti pokryté chrániči prstů z ještěří kůže. Při pohledu na kornů mu oči pláli jako oheň. Drona souhlasně přikývl a Karna přešel do prostřed arény, kde i hned začal předvádět svou obratnost. Všem Arjunovým výkonům se vyrovnal a diváci souhlasně pokřikovali. Když skončil, Přistoupil k němu Duryodana a vřele ho objal. Konečně tu byl někdo, kdo se mohl postavit tomu spupnému Arjunovi. Pán princové byli středem pozorností již příliš dlouho. Zde měli sobě rovného. Usmívající se Duryodana Karnovi řekl. Vítej, o mocný reku, dnes tě jsem přivedla šťastná náhoda. Řekni mi, čím tě mohu potěšit? Já i Kurovské království tí jsme k službám. Durjodan viděl Arjunu v hněv a usmál se na něj, když slyšel Karnovu odpověď. Tvá slova mé již vyplnila. Jediné, co si přeji, je tvé nehnoucí přátelství. Ale jednu žádost mám. Dovol mi prosím zápasit s Arjunou muž proti muži. Arjuna stuhl a chopil se luku. Jen co spatřil očividně pyšného Karnu, pocítil vůči němu silnou rivalitu. Třeba se mu naschytne šance skoncovat to s ním okamžitě. Duriodana se smál. Užij si se mnou krás života, o hrdino, odpověděl. Budeme se spolu odávat radovánkám. Arjuna toho už slyšel dost. Hromovým hlasem přerušil duriodanu. O Karno, cesta, kterou kráčejí nevítaní vetřelci a nezvaní řečníci, teď bude patřit tobě. Karna doutnal jako žhnoucí řeřavé uhlí. O Párto, tato arena není určena jen tobě. Je otevřená všem hrdinům, včetně těch, kteří tě převyšují. Proč se přeš pouze slovy? Silní slovy neplítvají. Promluv svými zbraněmi a já ti srazím před očima tvého guru a hlavu. Arjuna se otočil na dronu, který mírně pokynul hlavou. S pohledem upřeným na karnu, Přistoupil pánův syn k zápasu. Důr objal Karnu, který předstoupil s připravenými zbraněmi před Arjunu. Nebe náhle pokryly těžké mraky a zářící blesky. Oblohu překlenula Indrova velkolepá duha. Nad Karnou se však mraky rozptýlili a jeho tělo ozářilo jasně svítící slunce. Za Karnou stáli driteráštrově synové, zatímco Drona, Kripa a Bhishma si stoupili za Ardžovo. Publikum na tribunách se rozdělilo. Ani dvorní dámy se mezi těmito dvěma hrdiny nemohly rozhodnout. Jak tam tak proti sobě stáli, Kuntý omdlala hrůzou. Viduru to překvapilo a jemně ji zdvihl z její tvář studenou vodou. Zeptal se, co zlého se přihodilo, ale Kunti neodpověděl. Seděla a svírala hlavu v tlaních. Jak by někomu mohla prozradit tajemství, které tak dlouho skrývá? Plná strachu hleděla do arény a s pocitem bezmoci se tiše modlila. Těsně předtím, než oba bojovníci začali souboj, se před ně postavil Kripa, který znal všechna pravidla zápasu a řekl. Tento syn Pándua je dítětem Kuntý a pochází z královského rodu Kuruovců. Nyní si vyslechněme od jeho soupeře, jakého je původu a rodu. Až se to párta dozví, může se rozhodnout, zda bude, či nebude bojovat. Krypa pohlédl na Karnu. V souboji se mohli utkat jen sobě rovně. Karna rozpačitě mlčel. Bylo jasné, že z královské rodiny nepochází. Když jeho rozpaky spatřil do Jordana, řekl. Zbešenost nezáleží jen na původu. Hrdinové a vojenští bůrcové se mohou také chlobit u i když se nenarodili v královských rodech. Ale pokud chce Arjuna bojovat pouze s jiným králem, pak hned dám Karnovi království. Durjodana nařídil bez prodlení přímo v aréně obře. Poslal prosvěcenou vodu a pokropil jí Karnovou hlavu. Staň se králem Angy! Diváci provolávali slávu, když bráhmanové pronášeli patřičné mantry a obětovali karnový rýži, květiny a posvátnou vodu. Karna usedl na zlatý trůn, kde ho ovývali vějíři z jačích oháněk. Byl hluboce pohnut přátelským gestem Duryodany a tlumeným hlasem promluvil. Co pro tebe na oplátku mohu udělat já, ó králi? Navždy ti budu k službám. Durodan mu odpověděl. Samotné tvoje přátelství je vším, po čem toužím. Oba muži se navzájem objali a lidé začali být ještě vzrušenější. Pak právě, když už to vypadalo, že mezi Karnou a Arjunou dojde k souboji, do areny náhle vyběhl další muž. Třásl se věkem a podpíral se holí. Spocený a zvlajícím oděvem zamířil ke Karnovi. Kárna v okamžiku sesedl strůnu a položil svou hlavu, ještě mokrou od korunovace, k jeho nohám. Postavil se a tázavě hledícímu Duryodanovi řekl. To je můj otec, Adhirata. Adhirata byl v publiku a chtěl svému synovi poblahopřát ke korunovaci. Byl vozatajem, což se dalo poznat podle jména i oblečení. Pevně svého syna objel a rozplakal se štěstím. Když to všechno viděl Bhima, už se. O, synu vozataje, nezaslouží si smrt z rukou Arjuny. Raději by si směl vzít byč a řídit vůz. Rozhodně si angské království nezasloužíš, o nic víc než pes bohům určenou posvátnou oběť Ký. Karna v rozpacích sklopil zrak k zemi. Rozněvaný Duryodhana vystoupil z kruhu svých bratrů jako rozuřený slon z jezera plného lotosů. Obhýmo, neměl by zříkat taková slova. Jak může být někdo takový nízkého původu? Nejpřednější cností hrdiny je síla a odvaha. A všichni jsme dnes Karnovy schopnosti viděli. Durioden pak jmenoval různé bohy a hrdiny, jejich zrození bylo neobvyklé. O samotném drónovi se říkalo, že se narodil ve Džbánu, Krypas Trsu v Řesu a velký bůh Kartikeya, ze svazku rákosu. Vždyť i zrození pándovců bylo tajemné. Může laň porodit lva? Podívej se na toho muže. Jeho v těle vrostlé brnění a jeho příznivá znamení. Já ho za je vůbec nepovažuji. Duryodana se upřeně zadíval na pándovce. Pokud se někomu nelíbí, že jsem koronoval karnu, ať předstoupí a v zápase napne svůj luk. Dav byl vypůzen Duryodanovým hrdinským proslovem. Provolával mu slávu a očekával další události. Nyní skutečně dojde k velkému souboji dvou mocných hrdinů. Avšak během Duryodanovi řeči zapadlo slunce. Spor se bude muset urovnat někdy jindy. Duryodana vzal karnu za paži a odvedl ho z arény, teď osvětlené tisíci lamp. Pándovci spolu s drónou, Kripou a Výšmou také odešli. Pak se do svých domovů vrátili i diváci. Někdo mluvil o Aržnovi, jiný o Karnovi, zatímco ostatní za hrdinu dne označili Duryodanu. Kuntý pánovi v duchu poděkovala. Když Karna opouštěl arénu, vrátila se v mysli ke dní jeho narození. Jen chtěla vyzkoušet Durvásovo požehnání. Netušila, že mantra bude tak mocná. Kunti si vzpomněla, jak ležila na lehátku a pozorovala nádherný východ slunce nad Gangou. Co kdyby přivolala boha slunce? Jeden na mantru pomyslela a v zápětí před ní stál zářící Súria. Kuntý byla překvapená a pak vyděšená, když jí řekl, že neodejde, aniž by jí dal dítě. Jsem stále ještě pana, ohradila se. Co by tomu kdo řekl? Súria se usmál. Díky jeho schopnostem Kuntý otěhotní a přesto zůstane panou. A tak se i stalo. Bůh odešel a v patřičný čas se narodil chlapec. Kuntý žesla nad dítětem s dotěla vrostým zlatým brněním a náušnicemi, stejnými, jaké viděla na Karnovi, když kráčel do arény. Znovu se jí vybavilo, jak v raním slunci pancíř zářil, když chlapce v košíku pouštila pryč po vodě. Kuntý se opět rozplakala při vzpomínce na to, jak nemohla někomu říci, že se jí narodilo dítě a jak, nevidíc přes slzy, musela dítě nechat na pospa s říčnímu proudu. Adira ta jistě košík našel a jejího syna vychoval. Když Karna odešel spolu s Duryodanou. Kuntý odvedla Gándári zpět do paláce.